Це було до дітей. А тепер він звернувся до кумів. А увечір лиш си укажеш до хати, такий як віхоть, як мийка ушотаний, а вони тобі в один голос, і жінка, й діти, нема хліба. Та й ти не йдеш, бідний чоловіче, спати, але ти тягнеш ціп та й молотиш на потемки, аби завтра мали ще чим іти в жорна. То так тебе ціп і звалить на сніп. Та так і деревієш до ранку В сону, аж ті роса припаде Та й лише очі пролупиш То зараз тебе тота роса їсть Бо мало тебе біда їсть Ще вона вночі тебе найде Промиєш очі Та й сина на влан такий чорний Що сонце перед тобою меркне Іване Не журіться дітьми Бо то не лише ви Але Бог їм, тато, старший от вас Я з Богом за барки не ловлюся але нащо що він тото -то пускає на світ, як голе втерня? Пустить на землю, талану в руки не дасть, манни з неба не спустить, а потім весь світ кричить, мужики, злодії, розбійники, душегубці. Зі преси один з другим церкві такий гладкий, що муха по нім не полізе, та й корить, та й картає. Ви, каже, дітей не научуєте страху Божого. Ви їх самі посилаєте красти. Ей, де я годин так ганьбити? Аби коли мої дитини і мамка, і нянька, і добродзейка ходила, коли мені люди всього назносили, то і я би, як можна, знав, як діти вчити. Але мої діти ростуть по бурінах разом з курми, а якщо до чого прийде... Так, ой, як ото тепер, то ніхто не знає, що вони цілий день йде, чи крадуть, чи жебрають, чи пасуть, а я відки знаю. Я косю ваші лани і забуваю не лиш за дітей, а за себе не пам'ятаю. Ви би хотіли, аби я і ваші лани робив, і діти вам вчив, а ви від чого? Так, люди, ви самі знаєте, яке наше життя. А знаємо, куме, знаємо. Як не знати, коли ж самі в нім бродимо? Я на дітей дивлюся, але не гадаю, аби воно було чемне, аби уміло до ладу зробити. Я лише заглядаю, це воно вже добре по землі ходить, аби його впхати на службу. Оцього я чекаю. Я не чекаю, аби воно вбралося в силу, аби потері набрало, аби воно коли мене не Хоби лише багач або пану втворив пащеку, а я його туди кидаю, аби лише збутися. А потім воно бігає коло худоби, ноги, одна рана, роса їсть, стерня, коле, а воно скаче та й плаче. Ти би йому завернув худобу, Поцілував би його в ноги, бо госплодив, та й сумління ті п'є. Але минаєш і ще ховаєшся од нього, аби з не чув.